Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre viciu, obiceiul păcătos și care este pedeapsa păcatului. Viciul este voia statornică de a călca legea morală. Prin multă păcătuire se naște voința statornică de a călca legea morală. Păcatul, adică pătrunde atât de adânc în suflet, încât cel ce se găsește în starea aceasta simte mulțumire în a stărui în fără de legi. Cel vicios săvârșește păcatul și ajunge să se împietrească în fapte rele, încât cu greu se mai poate desface din robia păcatului. Ceea ce este virtutea pentru faptele bune este viciul pentru faptele rele. Viciul poate fi înlăturat prin voința tare a voi, ajutată de Harul Sfințitor de a nu mai păcătui. Apoi trebuie înlăturate pricinile care au dus la înrădăcinarea păcatului ca ispitele, educația greșită, lipsa de supraveghere, precum spune Sfântul Apostol Pavel. Drept aceea, omoriți mădularele voastre cele pământești dezbrăcându vă de omul cel vechi, împreună cu faptele lui, și îmbrăcându-vă cu cel nou, care se înnoiește spre deplină cunoștință după chipul celui care l-a zidit. Iar peste toate acestea, îmbrăcați-vă într-o dragoste, care este legătura desăvârșirii. Obiceiul păcătos este rodul repetării aceluiși păcat și se arată în ușurința de a săvârși păcatul acela cu orice prilej, cum face de pildă mincinosul. Obiceiul păcătos este foarte primejdios pentru mântuirea sufletului, fiindcă el slăbește puterea voii spre bine și se preface ușor în viciu. De aceea creștinul trebuie să fie cu băgare de seamă la el, și să caute al înlătura prin voia sa de a nu mai păcătui. Cum trebuie să privească și să judece creștinul păcatul? Păcatul trebuie judecat cu asprime și iată de ce. Prin jertfa de pe cruce, Mântuitorul a recâștigat pentru cei ce cred în el harul sfințitor, pierdut prin păcatul strămoșesc, precum și putința de a se mântui și de a dobândi fericirea veșnică. Prin păcat însă, credinciosul nesocotește jertfa mântuitorului și se arată nemulțumitor față de ziditorul și binefăcătorul său ceresc și-și duiește mântuirea sufletului, pentru dobândirea căruia el trebuie să jertfească toate bunurile pământești, Căci, iată, ne întreabă Mântuitorul, ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Păcatul aduce nenumărate suferințe care slăbesc și otrăvesc puterile sufletești. Nimicește viața trupească prin feluritele patim și boli și distruge buna înțelegere dintre oameni. Prin aceasta suferă și rânduiala de opte, cea întemeiată pe rânduiala morală voită de Dumnezeu. Păcatul, deci, trebuie judecat foarte aspru, fiindcă el nesocotește poruncile lui Dumnezeu și îl face pe credincios dușmanul tatălui său ceresc. De aceea păcatul nu rămâne fără pedeapsă. Facem o precizare absolut necesară. Păcatul trebuie judecat, nu omul. Pedeapsa păcatului este blestemul lui Dumnezeu. Dreptatea Dumnezească cere ca fiecare faptă, bună sau rea, să-și aibă plata ei, pentru că Dumnezeu, după cum citim în Sfânta Scriptură, va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Faptele sunt judecate mai întâi, de conștiința morală a credinciosului. Fapta bună aduce mulțumire, liniște și fericire, pe când cea rea aduce tulburare lăuntrică, neliniște chinuitoare și mustrarea nencetată din partea conștiinței. Mustrările conștiinței sunt mai amare decât durerile trupești și aruncă uneori păcătosul în ghearele morții, cum i-a aruncat pe Cain și pe Iuda. Uneori însă conștiința nu-și rostește judecata ei, deoarece este slăbită și adormită din pricina mulțimii păcatelor. Totuși, dreptatea lui Dumnezeu nu va rămâne fără urmare. Dumnezeu îi încearcă pe unii spre a-i întări și mai mult în credință trimite suferințe altora spre ispășirea păcatelor și se arată răbdător față de cei nelegiți până în clipa morții lor. Atunci dreptatea lui tot se va împlini. Să luăm aminte, fraților, să ne ferim de tot păcatul care va aduce nefericire și moarte și să ne străduim a săvârși mai fapte bune și vrednice, care aduc pace, bucurie și viață veșnică.